Трохи що не простягаю руки до нього, коли раптово, немов під хвилею гордості, відступаю від нього і кажу з недобрим викликом. І що з того, що ти мене кохаєш, коли одружуєшся з іншою? Що з того, що ти мене кохаєш, коли ти не можеш нічого пожертвувати для свого кохання? Пригадуєш фантазію, яку ти розповідав про... «Вальс -інергію. Почуваю пекучий, ніж чим не порівнянний біль у серці від того, що він не заперечує моєї провокації. Виходить, що він справді має одружитись. І знову кудись зникає моя гордість, моя логіка, мій розум, який за всяку ціну хоче переконати мене, що я переоцінюю цю людину» що це кволе створіння не заслуговує, аби надмірно переживати втрату його. Всі вільні простори в моєму розумі і серці посідає тепер тільки одна непримиренна, деспотична думка. До цього він не сміє ніколи дійти. А не йдеться мені тепер про те, щоб він зі мною одружився, що, власне, я була тією, яка має бути в тих кімнатах Але рольця не повинна дістатись Жодній іншій жінці І найменше тій, що він собі її намітив Не знаю, звідки і яким чином Але відчуваю, що захлинаюсь Від зненависті до його нареченої Ще не знаю, хто і яка вона Але моя розпалена уява не лишила на ній Жодної сухої ниточки Я вже висміюю, зневажаю її Вона вже в моїх очах така собі Ноги дрібно тремтять піді мною Почуваю, якщо не сяду Або не зіпрусь на щось, то впаду Север ніби відгадав мій намір Север бере мене за руку і садовить на сухий пеньок верби. Не дивлюсь на нього і думаю своє. Чи він справді підлий, чи лише великий боягуз? Міркую порівняно спокійно. Адже він міг з першого поцілунку поставити між нами справу ясно. Міг мені одразу сказати, що ніколи не зможе одружитись зі мною, бо для життєвої кар'єри Потрібно йому багато дружину. Багато дружину? А може тут не тільки в грошах справа? Бувають же зобов'язання й іншого порядку. І мені хочеться, наче це може хоч трохи виправдати його, аби перешкода, яка лягла між нами, була глибшою, болючішою за гроші. «Коли вже так марно має загинути моє кохання, то хотілося хоч би пошану до нього якусь урятувати». Север мовчить. «І тому мені припадає цей нелегкий обов'язок». «Хто то?» – запитую, намагаючись говорити спокійно. А він знизує плечима, ніби хоче скинути з них тягар. «Я ще не женюсь, Славо. Вже не мишко». Я тільки перебуваю в дуже важкій, дуже неприємній для мене життєвій ситуації. І ти не повинна зневажати мене, поки не вислухаєш. Сміюсь, прикро. Чому ти так пізно згадав про сповідь? Хоч, власне, в чому те спізнення? Ще так недавно здавалось мені, що могла б я його однаково любити, Незалежно від того, ожениться він на мені чи не ожениться. Звідки тепер цей нестерпний біль? Де взялось місце на ревності, коли вірю йому, що він тільки мене кохає? Я слухаю тебе. Затуляю обличчя долонями, щоб нічого не міг вичитати з нього, і слухаю. Одним шляхом йдуть слова його до мене, а іншим, рівнобіжним, снуються мої спантеличені думки. Север. Вона називається Емілія Задорожна. Мої думки. Старомодне шляхецьке ім'я. Пахне ваніллю і старою бабусиною скриною. Гарна. Не повинна була я ставити цього банального запитання. Хіба про мене можна сказати «гарна»? А проте Север мене любить. Так собі, здається, досить пристойна. Уявляю собі дуже правильне, дуже біле і дуже холодне обличчя. Шия мусить бути довгою і відповідно тонкою. Повинна та Емілія носити шнурівку. Дочка радника задорожного. Одиначка. Мої думки... В добрих порадах для тих, хто бажає вступити у подружній стан, виразно, без дальших пояснень стояло не одружуватись з одиначками. Справді, чому панство-задорожні мають тільки одну Емілію? Коли було більше дітей і вимерли, то це теж доказ проти них. Спадкова фізична кволість. Коли пані Задорожна не могла більше дітей мати, то тут щось не в порядку в родині. Тут теж можна побоюватись якоїсь спадкової недуги в дочки по матері. Характер одиначок і їх норовий – окрема тема. «Ти мене слухаєш?» – питає Север. «Очевидно, з найбільшою увагою». З Задорожними знайомий він ще з гімназії – Радник Задорожний організував у той час активні гуртки поборників нікотину і алкоголю. Северові та ідея тоді дуже сподобалась. Відомо, що горілка і тютюн – це державні монополії, і боротися з ними – це ніби боротися проти інтересів держави. Це його найбільше притягало. Запалився був цією ідеєю. Їзди по містечках і селах – з протиалкогольними рефератами, організовував пересувні антиалкогольні і антинікотинові виставки, розліплював пропагандистські плакати, організовував масові присяги в церквах. Це були перші северові канікули після атестату зрілості. Наприкінці серпня тут знову насторожились мої думки, чому він так чітко запам'ятав дату. Заїхав був до задорожних. Мала відбутися в домі задорожних невеличка конференція в справі зимового плану їх антиалкогольної компанії. Хтось з присутніх висунув його севера на чоло організації компанії. Хтось запротестував, мовляв, пан студент поїде вчитись за кордон. В ті часи наші ще бойкотували польські університети. Отже, вийде тільки розлад в роботі. Север і собі заперечив. Не почуває себе в силі очолювати таку відповідальну роботу. Але працюватиме і надалі, бо виїздити нікуди не збирається. В результаті його обрали головою організаційної комісії. Після засідання радник затримав його. Чому не збираєтесь вчитись? Що це означає? Ви знаєте, ще трохи, і в нас на пальцях можна буде полічити людей з вищою освітою. На щирість відповів щирістю. Коли говорити про навчання, то він волів би вивчати тільки медицину. До Львова не поїде, бо цього не дозволяє йому почуття національної честі. А на навчання за кордоном «У нього нема грошей, а інші виїздять з голими руками і дають собі якось раду. Я не належу до таких заповзятливих. Потім до науки я ставлюсь з повагою. Коли б уже потрапив до університету, то не існувало б для мене нічого іншого поза наукою». «Коли так?» – сказав старий задорожний сердечно. «Гідь, а я тобі допоможу!» Така відповідь дослівно спантеличила його. Не знав першої хвилини, як її розуміти. Дякувати за ласку, образитись за милостиню, сприйняти це як панську химеру і обернути все в жарт. Розгубився зовсім. Чи думав уже тоді стати зятем за дорожного? Навіть здригнувсь Бог свідком, що ні. Кінець кінцем вона поводилась з ним, немов княжна, своїм лакеєм. Як же мені прикро чути такі слова? Де ж почуття гордості в цієї людини? Псевер продовжує була завжди така елегантна, така акуратна, ніби не з нашого українського середовища. Ледве дозволила познайомитись з ним. Була тоді ще дуже молода, а проте відштовхувала своєю напускною повагою. Перебиваю. Що, по-твоєму, українці, як правило, не отеси? Не збентежився навіть. Я хотів сказати, що українці щиріші в поведінці. Ти мене не зрозуміла. Можливо. Чи задорожний розраховував уже тоді на нього, як на свого майбутнього зятя? Відкидає цю думку рішуче. Надто добре знає того чоловіка, щоб допускати таку гадку. Просто старому задорожному забагнулось зробити великодушний вчинок. Вступний термін уже минув, але Северові пощастило якось. Теж почасти з протекції – бо мав у Відні якогось знайомого прилата – вступити до університету. А гроші? Як було з грішми? Була якась умова між вами? Я не розумію, як це робиться. Це такі неприємні справи. Як ти їх погоджував? Бачу, як север червоніє від внутрішньої спазми. Задорожний позичив йому на дорогу 500 злотих. Я повинна розуміти. Він був майже його вчитель. Силою факту, вся ініціатива була в руках задорожного. Що мав Север діяти, коли задорожний вручив йому 500 злотих? Вручив? Так, вручив. І додав при тому. Ці гроші я тобі позичаю, хлопче. Від кожного іншого взяв би письмове зобов'язання – Тобі вірю на слово, як станеш на ноги свої, віддаси мені. Северові тільки залишилось схилити голову і сердечно подякувати. Задорожний поставився дуже тактовно. Тому зовсім не походило на акт мерлосердя, а вийшло як звичайна приятельська послуга. Через місяць, уже до Відня, прийшла на його адресу, двісті злотих від задорожного. Коли приїздив на канікули, проводив літо разом з ними. «Ти нічого не помітив? Не розумів, до чого воно йде?» Запитую вже зла на його короткозорість. «Нічого. Їх ставлення до мене було таким, як і колись. Стало, може, тільки сердечнішим? Коли б я помітив, чи хоч допустив думку, що вони...» висловлюючись вульгарно «хочуть мене ловити або копити», то невже ж, гадаєш, я не зумів би поставитись до цієї справи як людина честі? А та ціла панна Емілія? Чого я така злісна? Що має означати «дурне» та ціла панна? Теж не змінила свого відношення до тебе? Надалі поводила себе як княжна? Север замислився, і в тій хвилині я простила йому всі його гріхи. Таким безвинним, таким хлопчакуватим здався він мені у своєму намаганні бути абсолютно правдивим. «Ні, вона, бач, змінилась, але не спеціально щодо мене. Ні-ні, вона загалом змінилась у своєму відношенні до людей». «Стала доступнішою, товариською?» «Скільки вона може мати тепер років?» Вихопилась з нетактовним запитанням. «Не знаю точно, не менш як тридцять, але й не більш як тридцять два. І що далі?» Дивиться на мене, ніби чекає, щоб йому відповіла. «Далі? Що ж далі?» Я і сам добре не розумію того, що потім сталося. Ти повинна мені вірити, що кажу абсолютно правду, але я дійсно не розумію, як дійшло до такого стану. Ніколи, ну, дослівно ніколи, не було в мене з нею якогось натяку на флірт, якихось залицянь чи хоч найневиннішої гри або якогось кокетування з її боку. Я не запобігав спеціальної ласки в неї, не старався чимось особливим залучити її чи звернути увагу на себе. Так само і вона не робила жодних зусиль, принаймні таке моє спостереження, аби здобути симпатію в мене. Були між нами гарні, не дуже теплі, не дуже холодні товариські взаємини. Навіть сторонні люди помічали – що моїм приятелем є батько, і він, а не дочка, є причиною моєї присутності в домі задорожних. Минулого року, точніше літа, коли я перейшов до вас і одержав ту практику в шпиталі, то позбирав усі записки, всі розписки, які видавав сам про себе і обрахував, скільки я, власне, винен своєму добродієві. Я саркастично. Добродієві? Север смутно. Так, добродієві. Чи тобі легше мене невдячним бачити? Сума, що вийшла з того обчислення, перестрашила мене. Дванадцять тисяч тридцять злотих. Цифра ця паралізує мене. Дивлюсь на нього дурними телячими очима, з розтуленим ротом Дванадцять тисяч злотих Ось де справжня могила Нашого кохання Наших мрій Його і мого майбутнього Його майбутнього Щось сичить у мені Майбутнє тільки починається для нього Прошу, може продовжувати Кажи, я слухаю Я тебе весь час слухаю Не звертай уваги на мене Відразу подумав, що потрібно найменше 10 років працювати, аби сплатити цю суму Наприкінці жовтня, нотую в пам'яті, вже після того, як ми прийшли до порозуміння Поїхав до Львова, щоб остаточно розрахуватись за дорожнім. Власне, хотів дізнатись, згодяться одержувати борг внесками, чи зачекають? поки він сплатить їм чи Емілії суму повністю. Трошки неприємно стало, що вони так зраділи цій звісті. Я розмовляв з задорожним в його кабінеті, але він, як тільки дізнався, що я прийшов до нього в справі свого боргу, наробив радісного шуму, покликав дружину, Мілю, мені стало навіть соромно. Радість їх була шляхетнішого походження – їм зовсім не йшлося про гроші. «Припустімо», – буркнула я. «Для них не було найважливішим навіть те, що я додержав слова. Вони просто раділи, що я нарешті став на власні ноги і стою вже так міцно, що можу навіть говорити про розрахунок. Мені здається, насамперед їм було дуже приємно Бачити мене готового. Особливо знаючи, що саме їм маєш завдячувати ту свою завершеність позиції? Подивився з докором. Чого ти злостишся, Мишко? Само собою, що і цей фактор відігравав роль. Задорожні, не відмовляючись від рахунків, затіяли передусім з нагоди мого повернення малу сімейну вечірку. А Емілія поздоровила, як і батьки, півжартома, півсерйозно. Жартом теж натякнула, що коли поїду за кордон на якийсь лікарський з'їзд, щоб не забув її взяти з собою. Сміючись, обіцяв я їй обов'язково вволити її прохання. Настрій був винятково милий, незвичайність страви на столі і сила напоїв тільки піднесли наш настрій. Потім, не пригадую вже хто, здається, пані Задорожна сказала жартівливо, «Тепер, пане Севере, до щастя потрібно вам ще дружину». «Справді», – додав радник, – «ти повинен би вже оженитись, хлопче». «А ти що на це?» «Для мене ясно, що Задорожний чекав». Ти поквапишся і попросиш руку його доні. Север розгублено потер долонею чоло. Чорт знає, чекав чи не чекав, Ти ж знаєш, який з мене роззява. І що далі? Моя цікавість поволеньки знову перетворюється на пекучий біль. Пізно ввечері, як це часто буває, пішов я з Емілією до салону послухати трохи музики. Не скажу, що у той вечір я почував потребу слухати музику, але така вже була традиція в тому домі. Вона грала звичайні пісеньки, хоч, подумав я собі пізніше, могла взяти якусь сонату Бетховена або щось з музики Гріга, бо знала, ця музика завжди справляла сильне враження на мене. «Потім, сьогодні мені важко!» Подивився Север благально на мене. Розповісти все до подробиць. Раптом припинила грати, але не зняла руки з клавішів. Обернулась до мене і сказала рівним, «Ти навіть не можеш собі уявити, яким байдужим голосом!» «Татко, не проти того!» аби мати мене своїм зятем. Мене заморозило. Не так від самої звістки, як від інтонації. А ви? – запитав я. А ви? Мені байдуже, але, здається, ми обоє не захочемо заподіяти прикрізь таткові. Цинізм тієї жінки добив мене. Я спробував ще урятуватись глумом. Ніколи не гадав, що ви до такої міри любите свого батька. Усміхнулась неважливо. При чому тут любов? Я люблю перш за все спокій у хаті і не хочу, щоб до мене хтось мав претензії. Вона обернулась до клавішів і заграла якусь веселу безмістовну пісеньку. А бачиш, я читав, багато чув про егоїстичні, самозакохані натури, але подібного, здається мені, не існує на цілій землі. Припинивши гру, вона щось розповідала про останній карнавал у Львові, розпитувала про Відень. Я, напевне, відповідав, але все те відбувалось майже поза моєю свідомістю і волею. Мені паморочилась голова від думки, як вийти з цього нав'язаного мені огидного становища, піти до старого задорожного і признатись йому, що не кохаю його дочки, що кохаю єдину тебе, що це гріх, насильство, а моральність приневолювати мене до одруження з його одиначкою. Ні. Таким безсердечним я не міг бути. В такій формі не можна було розв'язати це питання. Старий передусім не повірив би мені. і Він ніколи не зрозумів би, що я міг бути байдужим до його дитини, на яку він молився. Він непохитно переконаний, що його дочка робить мені велику ласку, велике щастя, воліючи йти за мене. Бачиш? Як справи стоять, я міг загалом не розмовляти з старим Задорожним бург. але тоді мусив би покласти на його ім'я до банку 12 тисяч. Тоді так, тоді радник назвав би мене невдячним, але не підлим. А це не одне і те саме. Тепер переді мною альтернатива. Одружитись з панною задорожною Або повернути батькові панни борг І не появлятись більше на очі Збоку може виглядати, можливо, навіть ти думаєш Задорожні заздалегідь готували лови на мене Не вірю і ніколи не повірю цьому Щодо Емілії, то їй, як сама сказала Однаковісінько, буду я чи хто інший вона знає, все одно доведеться колись одружуватись, як знає й те, що ніколи нікого, крім себе, не любитиме. Хоче волити батькову волю не так з любові до нього, як спокою ради. Один старий щиро хоче бачити мене своїм зятим, і то тільки тому, що прив'язався і любить як сина» але й тут в основному непорозуміння. Йому здається, що я потай роками вже кохаю Емілію, і його воля для мене – щасливе відкриття. Я переконаний, коли б він знав про фактичний стан, то ні за що не погодився б на це подружжя. Але як же я, саме я можу відкрити це? Як я можу морально вбити цю людину, який стільки завдячую? Коли б я мав 12 тисяч, я ще переміг би себе. Повернув би просто гроші, без вияснення. Тоді, може, втратив би приятеля, але врятував свою честь і не втратив би тебе. Гроші. Коли б я мав гроші – Дванадцять тисяч злотих! Чи ти уявляєш, мишко, що це за сума? Я бачу, як север в'яне на очах, ніби під тягарем тих срібників, що затяжіли над нашою долею. Відчуваю біль за нього. Я сильніша в нашому дуеті, і тому мені доводиться так важко переносити страждання слабшої, близької людини. Підводжу голову. Як довго чекав він на цю хвилину? Наші очі зустрічаються. І він уже не приховує, що шукає допомоги в мені, для якої все можливо. І раптом здорова, весела пустотливість заливає мене всю, покінчики волосся. Господи Боже, адже тут ідеться тільки про гроші. Ми ж разом, ми ж разом, ми обоє живі і здорові. Наше щастя ще з нами, а вся турбота тільки гроші. Сміюся всім серцем. Сміюся так, щоб не помітив того мій хлопець, бо може не зрозуміти мою радість. Звичайно, буде неприємно, навіть боляче Северові завдати удару людині, якій він стільки завдячує. Але що важить та прикрість, Перед світлими днями, які нас чекають у майбутньому. Але ти не просив ще формально руки Емілії, запитую обережно. Поглянув з жалем на мене. Ти вважаєш мене здатним на таку підлоту? Вважаєш, що я міг зробити це без порозуміння з тобою. Не хочу бути причіпливою, проте його слова звучать не зовсім переконливо. Як же тоді зрозуміти його сімейну квартиру? Вечоріє. Небо на заході ажуриться лагідним візерунком, як на вітражі нашої кафедри. Промені сонця в якийсь ілюзорний спосіб продовжують лінії на горизонті. Тополі на обріє – Стають карикатурно довгі, думаю захід сонця, якого ніколи не забуду, і від ріки тягне проникливим холодком по ногах. Встаю з пенька, поправляю пальто на собі. Підемо, вимовляю, спокійно, може, трошечки глумливо. І саме о того глумливого трошечки. Не витримують його напружені до краю нерви. Слава хапає за плечі і трясе мене так, ніби прийшов його і мій кінець. В тобі вся моя надія. Слава! Я не хочу тієї жінки, я не хочу єднатися з тим ідолом, але я не можу, зрозумій, нарешті мене, завдати болю чоловікові, який допоміг мені здобути становище. Я не хочу ласки. Не хочу милосердя. Я можу всього зректись. Я можу запродати себе в неволю. Але я не можу вчинити, як людина безчесті. Ти розумієш мене, дівчино. Потім лежимо. Так, сестричко Зоню, лежимо. Обоє в якійсь пилюці і плачемо. Цілуємось і плачемо переміну. Перша приходжу до пам'яті я.